Ест знову знизав плечима. Ну то й що? Але маги на те і маги, щоб не заплющувати очей тоді, коли так і хочеться замружитися. Але тут Ларт, який весь час думав про щось своє, підвівся і стис кулаки. Обвів усіх важким поглядом, а далі півголосом зронив. Годі. Тоді обоє глянули на мого хазяїна. Він тихо продовжив. Тільки брамник відчинить двері, тільки воротар. Воротар відчинить, і це війде, але не раніше. Він привів дух. Ти сказав, Аль, його нема на земній поверхні. Де ж він? Там, біля дверей. Біля дверей, розумієте? Він пішов відчиняти. Але ми? Він не повинен встигнути. Я легіар Ладен віддати життя за це. «Я теж?» – нервово звався Орвін. Ест лише презирливо гмикнув. Він йшов довгим берегом, по кісточки грузнучи в теплому шовковому піску. Ні, не зараз. Зараз він йшов темним задушливим коридором, і стерті сходи вели його вниз, хоча він, здається, сходив нагору. Волога трава. Не зараз. Кругляки колись дзвінкої бруківки, лисче листя, блакитні шматочки, зелені латочки, жовто гаряче над смарагдовим, бабка відбивається в гладіні, не зараз. Небо низьке, таке, що, здається, лежить у тебе на плечах, небо давить і не дає розігнутися, скинути. Тісна коробка, фанерний балаган. Не плач, якщо випадково проломиться стіна. Коридор. Поворот. Смолоски по руці чадить. Де вона? Де двері? Я відчиню, і ти війдеш. Вірніше, я війду. Я відчиню, і я ж увійду. Незабаром. Зараз. А коли потривоження чайки здійнялися над берегом, вітрило було ще далеко, Ясно синє вітрило в темно-синьому морі, м'яко ворушилися водорості при березі, сплескували кошлатими гілочками, наче розгублені. Вмирала медуза на бурому камені, а я взяв її голими руками і пустив у воду. Йди додому. Йди додому. Де твій дім, маране? знову поворот. Якщо смолоски по руці згасне, ні. Це непотрібна думка. Холодно. Широка ополонка у глибині, темні риб'ячі спини. Не те. Туман густий як сметана. Не те. Парк, сад, водограй. Діти під доглядом одноокої няньки. Сад обнесений ошатною огорожею, яскравою мережевною, з гладких дерев'яних паличок. Що за огорожею? Що буває, коли не буває водограїв? Зазирнути за огорожу? Притулитися обличчям до дерев'яного? Ні, це пруття клітки. Це клітка, величезна і ржава, я в ній один. Інші – зовні. Ось хлопчик, доглянутий, тугенько збитий. Хіба в нього не було няньки? Білявий, на носі подряпина – Зустрівся поглядом «Чого ж я став? І ти?» Смолоскип тремтить у руці «Навіщо було дивитися мені в очі? Що за сила? Що за дивовижні порухи живуть у вас, мої одноплемінники? Істоти, подібні до мене?» І обличчя всіх живих на землі злилися в одну пику Що глумиться Роззявляє в реготі слиня рота. Маленька дівчинка на плечах батька. Батько скалиться, подає маляті гнилий томат. Не намагайся заслонитися, Опустиш смолоскип. Не заслонятися, випалити. Хто я їм? Ким я доводжуся цим маснооким? У чиїх жилах тече замість крові каламутний слиз? Випалити, годі. Танцює полум'я вперед, там, за поворотом коридору, на мене чекають двері. Ноги не слухаються, стали як окопані, згадують, скільки порогів я переступив, а зі скількох мене викинули. Ні, не роздумувати. Взявся, томушу йти. Поворот, ось і я, мертва порожня тиша. Тільки хрипкий подих однієї людини. Двері. Важкі. Куті. Не нові, але вони вражають своєю міцю. Замкнені на величезний сталевий засув. Він зупинився. Підняв смолоскип. Свист його подиху на хвилину перервався. У тиші, яка настала. Тук, тук, тук. Це ззовні. Хтось чи щось тихенько просить про люб'язність прихистити. Скільки разів я сам так стукав. Тихо, чемно, вкрадливо. Тук, тук, тук, тук, впоратися з за заціпенінням, заспокоїти тремтячі пальці, смолоскип у кільце на кам'яній стіні. Руки мусять бути вільні ось так. Годі, жодних спогадів, немає ніколи не було ящерки на пласкому камені, не було форелі в місячній річці, не було лісу, залитого сонцем. Маленький хлопчик на ім'я Гай давно забув, як його кусила оса. Він виросте і з'явиться на площі з кошиком тухлих томатів, а врятована дівчинка Гарра шукає, кого б зрадити кого б передати в жовті руки судді. Ось вони всі, стоять рядком, і в кожного в руках тріснута склянка. І сочиться з тріщин не вода, а... Годі, ось засув, берися до справи». І він узявся, і відчув, як замість крижаного холоду і ржаве залізою відгукнулося гарячковим теплом. Вони втрьох сиділи за круглим столом у кабінеті, за тим самим, де стільниця поцязкована вибагливим плетивом магічних символів. Руки їхні лежали долонями вниз, і стіл дрібно трясся, і здригалася підлога під ногами. У буфеті дзенькав посуд, важко розгойдувалася люстра під стелею. «Галь!» – високим ташиним голосом скрикнув Орвін. «Не бачу!» Глухо-напружено відгукнувся Ест. «Разом!» – видихнув Ларт. «Ще разом! Шукайте його, ну!» «Стривай!» Орвін страшно сполотнів і перекинувся назад разом зі своїм кріслом. Легіар і Ест підхопилися. «Що?» «Нічого!» – насилу вимовив Орвін, лежачи на підлозі. «Я між вами. Задихаюся. А ви мене щавили, мов, у лещатах». Як марана, сказав Ларт тихенько. Горвін смикнувся. Не жартуй так, будь ласка. Ларт подав їм руку і ривком втягнув у коло. Час. Час іде. Він біля дверей. Ще спроба. Оперед передпокої почулися чиїсь швидкі кроки. Я похоло, але Ларт швидко глянув на мене, і я вкриваючись холодним потом. Побрів назустріч тому, хто прийшов. Це була всього-навсього вона, жінка на ім'я Кастела, зблідла, змарніла, з болючим запитанням у гарячково блискучих очах. За нею тяглася по підлозі довга жалобна шаль. Побачивши мене, жінка на мить зупинилася і хотіла щось запитати, але я випередив її, відскочив назад, усім своїм поглядом, запрошуючи, ні благаючи її увійти. Вона так нічого й не сказала, однак нерішуче рушила за мною. «Ящерка!» – вигукнув Орвін. Ест скривив губи, ларт, що сидів спину до дверей, повільно повернувся і зустрівся з нею поглядом. «Я прийшла!» – сказала вона голосом, який здригнувся. «Тому що Маран не вмер». Я відчуваю. З ним лихо. Послухайте, з ним страшне лихо. У всіх нас страшне лихо, Кастелло, холодно сказав Ларт. Єдине, чим ти можеш допомогти Маранові і собі – знайти його. Ми втрьох намагалися. Можливо, ти нам допоможеш? Знову гмикнув Ест, але вона не глянула в його бік. Підійшла до столу і сіла на підсунутий мною стілець. «А як вже твоє рішення залишити магію?» спитав Ест із посмішкою і, начекаючи на відповідь, через стіл кинув легіару. Це все одно, що впрягати разом двох буйволів і муху. Ящірка сиділа прямо, дуже прямо. Почувши останні слова Еста, запитливо напівобернулася до легіара. «Сиди», – сказав їй Ларт. Ест знизав плечима. Орвін знову простяг руки, поклав їх долонями на стіл. Усі зробили те саме, коли замкнулося. Очі Ларта, які до того поблискували жовтавим, налилися раптом рівним червоним світлом. Дивитися на нього було страшно. Я затрусився, присів і прихилився до вкритої гобеленими стіни. Обличчя Еста було перекошене лютим презирством. Орвін кусав губи, а Кастелла сиділа до мене спиною. Повітря в кімнаті тремтіло, як струна замить до розриву. «Бачу!» – лунко вигукнула Кастелла. Лард підхопився, перекинув стілець, одночасно скочили Ест і Орвін. Жінка раптом опинилася в центрі нового кола. «Що?» – уривчисто спитав Ест. «Двері. Ось двері». «На засуві!» «Мара не бачиш?» – скрикнув Ларт. «Ні!» «Зала!» темрява, «Невразно!» «Допоможіть!» «Слабка дівчинка!» – прошепотів Ест. У нього раптом страшно спотворилося обличчя. Орвін зойкнув, але тут Кастелла підвелася, і очі її палали двома зеленими вогнями. Бачу, Руал! Руал! Голос її зробився слабким, слабким, якимсь ляльковим, порцеляновим і ніби почав віддалятися. Ру червоний. Ларт схопив її за плечі, зашепотів, заворожуючи, майже жагуче. Клич, клич його, швидше. Кастела повернулася, і я побачив її обличчя сіре, невпізнанне, залите густими слізьми. Губи швидко ворушилися. Він не знову голос порцелянової ляльки не чує він не чує ру-ал клич закричав Лард. Але вона тільки схлипнула і знепритомніла. «Мабуть, це все», – рівно сказав Ларт. Він сидів на руці крісла, закинувши ногу на ногу. У кріслі напівлежала Кастелла. Обличчя її не було видно в півмороку. Гест замислено псував кінчиком шпаги гобелен на стіні. Горвін грався з глобусом, водив пальцем по його матовому боці. Тьмяно поблискували корінці непотрібних книжок, і німий пригнічений зітхав у кутку клавесин. «Все?» – перепитав Орвін, дряпаючи нігтем якийсь архіпелаг. «Все?» «Все, що ми могли зробити. Тепер нам залишається сидіти і чекати, поки з'явиться Маран. Чи те, що стало Мараном? Те, що він упустив?» «Що ж?» «Нехай приходить», – сказав Ест із недоброю усмішкою. «Нам є що згадати, так, легіара?» «Він був гарним хлопчиськом», – сказав той зітхаючи. «Але якщо зрадиш одного разу...» «Він зрадив тебе, мене, тепер зраджує цілий світ. Не можна зупинитися, це так». «Ніколи він не був зрадником». Тихо і безбарвно промовила Кастелла. Ніхто їй не відповів. Сутінки і зовсім згустилися. Що ти зробив з гобленом, Аль запитав Ларт, який чудово бачив у темряві. Ест зі скреготом вкинув шпагу в піхви. Камін, попросила Кастелла. Я кинувся був розпалювати камін, але Ларт тільки скоса на нього глянув і Поліна дружно зайнялися. Шкода, що раніше хазяй ніколи не допомагав мені у хатніх справах. Всі помовчали. «Мені час», – так само тихо і безбарвно сказала Кастелла. «Дитина». Вона підвелася, і тоді Орвін раптом залишив свій глобус і теж підвівся. «Завжди! Стривайте всі! Мій медальйон ржавий, як цвях». Як цвях у цвинтерні огорожі. Але є спосіб. Є останній спосіб. Я можу спробувати пройти крізь отвір. Я пройду туди, де Маран. Мій медальйон проведе мене. Давайте. Не треба, Орві, неголосно мовив Ест. Аларт хмуро додав. Ми не знаємо, де Маран, те, що поруч із ним Здатне тебе вбити, а медальйон не ржавий і не вбереже свого віщона. Чи варто так ризикувати? Але Орвін уже вкрився нерівними червоними плямами. А якщо? Якщо ні, ми всі приречені, згадайте. Але сто крат гірше тому, хто має магічний дар. Вони пам'ятали, їх пересмикнуло. «Я спробую», – продовжив Орвін, і голос його зміцнів. «Це все, на що ми можемо сподіватися. Я зупиню його. Тільки допоможіть мені». Легіар і Ест подивилися один на одного довгим поглядом. «Не треба, Орві», – сказав цього разу Ларт. Орвін не слухав. Медальйон стрибав у його руках. «Як я раніше не здогадався спробувати», – «Віщуни робили це і до мене. Щілина на медальйоні проводив їх у інші світи і інші сторіччя». «А вони поверталися?» – тихо спитала Кастелла. Орвін зняв медальйон, оглядівся, ніби шукаючи підтримки. «Ну, Аль, Ларте, не стовбичти марно!» Естелегіар знову призернулися». Потім Лард трохи повернув голову і побачив мене. «Вийди», – сказав він неголосно, але так, що я за якусь частку секунди опинився за дверима. Це був один із найнеприємніших моментів у моєму житті. У коридорі було темно, через двері кабінету долинуло кілька уривчастих фраз, чогось попрохала Кастелла, гримнув стіл, який відсовували, і все стихло. Тільки мої зуби цокотіли та порипувала мустина під ногами. Як він пройде в вузьку щелину в медальйоні? Стане маленьким, як мураха? Чи медальйон виросте, а щелина в ньому виявиться воротами? Ну, потрапить він до марана, а далі що? Уява послужливо підсовувала мені наймоторошніші картини. Крізь двері вирвалося полум'я, і вони самі собою розчахнулися, ніби від розриву бочки з порохом. Там, у глибині кабінету, металися тіні, хтось крикнув «Назад!». І я відскочив, хоча кричали зовсім на мені «Назад, Орві! Назад, мерщі!». І заклинання, заклинання, та які страшні! Двері в кабінет билися, ніби вітрило, ошматоване бровієм. Знову спалахнуло. Жодна гроза не зрівнялася би з цим синюватим спалахом. Мені в обличчя дихнув порив пекучого вітру, і я впав. Спалах потонув у пітьмі. Довго, протяжно зарипіли ослаблі двері. Кастелла схлипнула гірко і жалібно, і стало так тихо, як не було ще жодного разу в моєму житті. Потім. У темряві спалахнули відразу дві мерехтливі плями. Ларт і ест запалили по вогнику. Кімната потроху освітилася. Я підповз до порога кабінету і побачив Орвіна. Він напівлежав, прихилившись спиною до книжкової полиці. Закинуте обличчя його майже торкалося позолочених палітурок, і матові відблиски грали на цьому змарнілому, сумному, майже царственному обличчі. Ларт підніс до його очей вогник, але очі Орвіна не здригнулися. Він, як і раніше, скорботно дивився просто перед собою. Крізь Ларта, крізь похмурого Еста, крізь Кастеллу, яка глухо ридала. «Все», – сказав Ест, і гримнув на жінку. «Припини! Усім би нам так умерти!» Вона забилася в темний кут і схлипувала там, затискаючи рота чорною шаллю. Лард постояв, перекидаючи вогник з долоні на долоню. Потім здригнувся, наче від поштовху, і відкинув портьєру з високого стінного дзеркала. Дзеркало було темне, воно не відбивало ні Ларта, ні Еста, ні мене, скороченого під дверима. Ні книги, ні глобус, ні гобелени не відбивалися теж. Зате відбивався Орвін. Він стояв обличчям до нас, смутний і начебто винуватий. Спробував посміхнутися, невпевнено знизав плечима, кивнув усім по черзі, ніби прощався. Ест зробив крок до дзеркала, але Орвін похитав головою, відступаючи. Підняв руку, знову гірко всміхнувся, зітхнув і рушив у глиб, у темряву, в небуття, і йшов, і віддалявся, поки не зник зовсім. Поверхня дзеркала здригнулася, і в ній відбилися ларт, гест, кастелла, що бгала шаль, і моє обличчя над спинкою крісла. Щось неголосно дзвякнуло біля книжкової полиці, де за мить до того лежало тіло Орвіна, Тепер упав на підлогу і ржавий амулет віщуна. Засув. Гарячий засув піддавався повільно, з натугою. За дверима очікували. Хлопчисько з площі трусився, чавив у гнилий помідор і надривно вигукував. Горе по на зеленій рівнині. Земля присмокчеться до підошв твоїх і втягне в черво своє, Вода загустіє, як чорна кров, з неба здерли шкіру. О, воно було таке красиве, небо, мідне, золоте, тверде і оксамитове. У ньому, як у подушці, отопали сузір'я, його прикривали від вологи ватяні хмари, а на світанку воно затягалося мережевим крил і відлунювало їхнім звуком. Воно сочиться сукровицею. Нічого Трусися, маленький нездаро Метальнику гнилизни Я дістануся Ні, не до тебе До цілої низки поколінь Які тебе породили і вигодували Я дістануся до площ Які ревуть у захваті До юрмищ, які тупотять І до сумирних, тихих Тих, що підглядають крізь шпарку в паркані Гра того варта. Він раптом побачив давно забутеним удову, ту, що дала притулок на ніч і просила залишитися. Вдову жалили її бджоли. Розпухлими губами вона з останніх сил вигукувала. Ліси простягають корені дорваної діри, де було сонце. Петля туману на мертвій шиї. Він жовчно посміхнувся. Тут уже нічого не вдієш. Усе нове приходить з муками. За все доводиться платити, одноплемінники. Звичайно, море відразу вихлюпнуло медузу назад. Він пустив її у воду і сказав, «Іди додому». Але хвиля, розважаючись, пожбурила її на інший камінь, ще твердіший і сухіший. «Сьогодні я – океан. Я розмажу об камені стільки медуз, скільки мені забажається». Навіщо рятувати дитину, коли вона все одно помре? Зараз чи пізніше? Їй краще вмерти зараз, бо інакше одного чудового дня вона неодмінно схоче помилуватися стратою. Не заперечуй, обов'язково схоче. Для них, для цих нема цікавішого видовища. Як важко рухається Засу. Він ненадовго зупинився, щоб перепочити. А можливо, щось змінилося. Смолоскип, як і раніше, чадів у стіні, і тишу порушував тільки важкий із присвистом подих. Чи ж зовсім тихо? Руале, Руале! Знову ти, срібна луска, гнучкий зелений хвіст, чорний вогонь у грубці, колиска за дверима. Але зачекай на мене. Ти знову грітимешся на пласкому камені, і я підійду обережно, щоб не наполохати тебе тінню. Руале, Руале! Ні, не проси. Я знаю, як треба. Чекай, я зроблю свою справу і прийду по тебе. Голос захлинувся. Він знову взявся за гарячий метал і відчув м'який натиск із того боку дверей. Начебто пориви вітру накидалися ззовні, так що важкий засув, наполовину вже відсунутий, ковзав у сталевих петлях. А в тебе нетерплячка. Не терпиться з'явитися в цей тупий, тьмяний, сліпенький світ. Як це буде? Відразу? Потроху? Мені бажається всього відразу. Негайно зараз я зберу їх на площу. А в центрі будеш ти, малий з подряпаним носом. «Білявенький, доглянутий, не ларти, не ест, це потім, це моя справа. Я їм завинив, що й казати, завинив. Спір із мирошником, адже це було. А ти? Ну що я зробив тобі, скажи, чому тобі так приємно топтати і глумитися?» Засов здригався, натиски з того боку наростав. «Та зачекай, бо ти, куди поспішаєш?» Він раптом відчув нестерпно в тому, яка просто давила, і зіперся на двері, аби встояти на ногах. І відчув, як вони вигинаються. Засов уже ледь тримався. «Я зберу вас на площі. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Не співчуття ваше мене цікавить. Ніколи у вас не було такої здатності співчувати. У вас є здатність боятися. Ви отримаєте все, що вам слід отримати» і вода загусне, як чорна кров, але спочатку ти, метальнику, гнилизни. Спочатку ти. Він заплющив повіки і побачив, як мчить назустріч земля, стелиться, хилиться в скаженій гонці. Десь голосять, десь хрипко лають від жаху. Гарячий вітер з різким незнайомим запахом. Дивне світло, не сонячне і не від вогню, а каламутне, зеленаве, неприродне. І гул, який наростає звіддаля, від нього волосся стає сторч, а той, що влучно кидає, перший біжить попереду. Хлопчисько мчить наосліп, зриває голос у немислимому крикові. Змокла світла сорочка на лопатках, які ходром ходять. Пристали до потилиці біляві пасма. Він біжить, як бігають останній раз у житті. Йому не доведеться більше ні сміятися, ні вечеряти, аніж пруляти камінням у голубів. Заплютаються ноги, слабшають, відмовляються служити йому, як і раніше доглянутому, годованому. Його накриває тінь. Тінь того, що женеться. Темна, густа тінь, яка паралізує жахом. Він кричить. Як він кричить? Спотикається. Падає, повертає залите слізьми обличчя Тріщать кістки Жахливий нелюдський звук Усе скінчено Він перевів подих Невже все? Звичайно, можна розтягти цю процедуру Стривай, я не про те Я бачу своє відображення у світлих очах Які вискакують із орбіт Я маю дивний вигляд Але річ все-таки і не в цьому його вкриває тінь Тінь того, що наступає На п'ятий Він кричить Як він кричить Спотикається Випадають із кишені ножик І у ганчірку людяник Тремтяча маленька рука Намагається заслонити обличчя Липне до скроні мокре пасмо Тонкого волосся Охайна, майже непомітна латочка Любовно поставлена матір'ю Крапельки поту на носі Рубець від опіку на правій долоні Допомагав бабці по господарству Схопився за гарячу коцюбу Бракує зуба в верхньому ряду Бився сусідніми хлопчиками Дерев'яна каблучка на мізинці Саморобка Дідів подарунок Поглянь на нього Подивися на них усіх отямся і подивись Вони нещасливі Ти найбільш винний серед них Тепер його лють підім'яли під себе втоми роздуми. «Я більше винний за них? Перед ким? Свою провину, якщо вона була, я спокутував багато разів. Отже?» Тиша. Двері напружилися, прогинаючись усередину, як гумові. «Одна велика сита пика, що глумиться з нього». Довше подихай на обмерзле вікно. Тоді крізь відтале вічко ти побачиш, як іде сніг. Тонкі пальці швидко мерзнуть. Скніє квітка в горщику на підвіконні. Подивіться на наречено, Рожеве на білому. Рожеві щоки біля водоспади шовку. Наш хлопчик ходить. Він зробив перший крок. Він уже тупотить. Поки не впевнено, але за кілька днів. Мамо, я приніс тобі людяник з базару. Я загорнув його в ганчірку, щоб не з'їсти завчасно. Ось, візьми. Дякую, любий. Каламутне людське море, повін на чистот. Земля тобі пухом, опускайте. Ти дуже вдарився, де болить? Яблука падають у траву, спину ломить. Нахилятися Приходь швидше Я розігрію вечерю Люлі-люлі Вогонь горить Діточкам спатоньки велить Відмикай, Ільмаранене Відмикай Деренчить у петлях засу Та зупиніть же мене зрадника Я проклятий Я проклятий на всі часи Зупиніть Петля туману на мертвій шиї і дерева спіймають у липке павутиння галузок усіх, хто має крила. І земля присмокчеться, ніби кліщ. «Зупиніть!» Йому здавалося, що він засовує засов назад, а руки вийшли з покори і вчепилися в метал, прагнучи відімкнути. Він щосили закричав і відкнувся головою в полум'я смолоскипа. Обпалив волосся, але повернув ладу над власними руками. Назад засов не бажав рухатися. Двері здригалися від ударів дивовижної сили, прогиналися як картонні. Обпалюючи руки, переборюючи скажений опір, він просував залізний штир на волосинку, на волосинки, Звідти, ззовні, зненацька, долину в сухий звук мішковини, що рветься. І відразу глухе ревіння. Засув, дійшов до краю. Один день, одна година, одна людина, брамник. Він відступив, задихаючись. Йому здалося, що двері готові зірватися з завісів. «Не треба!» – прошепотів він. «Не ламай, благаю! Не ламай же сволото!» Раптом люто закричав він, «Забирайся, звідкиля прийшла! Це кажу тобі я, Гільмаранен!» Смолоскип спалахнув шаленим білим полум'ям. Крізь щелини між важкими портьєрами пробився нарешті кволи світанок. Гобелен, який постраждав від шпаги еста, за ніч затяг свої рани і був тепер укритий шрамами. Вони сиділи мовчки навколо низького круглого столу, у центрі якого просто на вирізаних у стільниці знаках і символах лежав амулет віщона. І ось, коли кімната наповнилася каламутним світлом, коли виразно стало видно і ржавий ланцюг, і складний отвір на золотій колись пластинці, Кастелла підвелася. Слідом за нею підвівся Ест, а далі і Ларту став. Похитнувся і вчепився гачкуватими пальцями в оксамитову обшивку крісла. «Я волію боротися на своїй землі. Нехай це застане мене вдома», – сказав Ест, ні на кого не дивлячись. «Ти, Кастелло?» – спитав Ларт. «Дитина», – відгукнулася вона байдуже. «Гаразд», – сказав Ларт, – «тоді прощавайте». «Дякую, Кастелло, що переборола ворожість до мене і прийшла. Дякую, Аль, що мовчиш зараз, хоча вважаєш винним у всіх лихах мене. Прощавайте!» Я не пішов їх проводити. Вони, здається, просто розчинилися в пімороку перед покою. Лард важко підійшов до вікна і розсунув портьєри, опустив у кімнату сірий важкий ранок. «Ти теж іди!» сказав він мені, не повертаючи голови. Я не повірив власним вухам. Першою моєю думкою було, що я серйозно в чомусь провинився. Господарю пролепитів я безпорадно. Він озирнувся, і я побачив, як сильно він постарів за минулу ніч. «Ти не зрозумів», сказав він зі слабкою посмішкою. «Справа не в тобі, а в мені. Я зараз не найкращий хазяїн. І навряд чи мені ще знадобиться слуга. Пам'ятаєш? Але стократ гірше тим, хто має магічний дар. Воно, звичайно, з'явиться по мене. Це моя доля. Я готовий до неї. І легко воно, звісно, не впорається. Але тебе... Він затнувся. Він страшенно не любив зізнаватися в слабкості, чи неспроможності, мій хазяїн, помовчав, далі провадив хрипко. Я зараз не в змозі тебе захистити. Іди, тобі нічого тут робити. Сам ти, можливо, вцілієш. Я хотів сказати, що не залишу його ні за що, що я вірний йому доскону і ладен поділити його долю. Я вже розтолив був рота але тут відчув бридке, зрадливе тремтіння в колінах, а перед моїм внутрішнім зором постала раптом третя сила, що зазирає з надвору в дім. Одне кругле око у вікно кабінету, а інше – до спальні. Світле небо. «Поквапся», – сказав Ларт, – «мало часу. Йди в селище». Мої ноги, здавалось, приклеїлися до підлоги. Я стовбичив, як дурень, і ловив повітря роззявленим ротом. «Іди!» – голос Ларта лунав дедалі більш напружено. Я дивився на нього і не міг зрушити з місця. Тоді він витяг перед собою руку долоною догори, начебто наміряючись дмухнути порошину, а другу долоню поклав зверху і тихенько ковзнув нею вперед, ніби відштовхуючи мене. Я отямився біля підніжжя пагорба. Лартів дім виявився за спиною, а просто переді мною лісочок. За лісочком селище, де м'яко струменів димок із димарію, і стояв на порозі сонний корчмар, де ніхто ні сном, ні духом не віддав ні про яку третю силу. Колись у дитинстві я мав дві пари рукавиць. Одну невдовзі подарував сестрі, ненавидів щодня вибирати, яку ж пару надягти. Найдурніше заняття – вибирати. Хто я йому? Син? Навіть не учень. Ніколи мені не дочекатися й десятої частки того тепла, що призначалося цьому – марано. Зустрічний хлопчисько Луаян, і той йому був ближчий і дорожчий. А червоний роздвоєний язик, що залишив борозну на моїй щоці. Я стояв, кусаючи губи. Пішов дощ, перестав, поновився і перестав знову. Поривами налітав майже зимовий вітер. Тихо заревіли вхідні двері. Сходинки. Двері кабінету. Він сидів за келихом вина, сидів, поклавши ноги на круглий стіл поцязкований заклинаннями. Відсьорбував і бормотів собі під ніс. Немає удачі, втратив її. Довго, забагато сили. Писнули мостини в мене під ногами. Він замовк, поставив келих і озирнувся. Якусь мить ми дивилися один на одного, і мені дуже хотілося, щоб він знову мене вигнав. Але замість цього він клацнув пальцями, і на столі став ще один келих Високий, тонкий, повний повінься Вип'ємо, сказав він із посмішкою Вип'ємо за воротарів За чесних воротарів і з добрими намірами Приєднуйся Келих був уже в моїй нетвердій руці Чесні воротарі, провадив Ларт І далі посміхаючись Вірні, догідливі Усі двері світу, які розчиняються. Вони. Він захлинувся, завмер. У нього неприродно розширилися зіниці, і відразу очі знайомо спалахнули червоним. Я впустив свій келих, віялом хлюпнуло червоне вино. Руале, прошепотів Ларт, ніби звертаючись до невидимого співрозмовника. Іду, Руале. «Я вже йду». «Чому ти повернувся? Як ти посмів воротарю?» «Засув, заіржавів. Якщо хочеш, іди перевір». «Дурень!» Здригнулися каскади тканин. Дихнув із чорного провалу густий липкий вітер. Маран закашлявся. «Дурень! Не можу повірити!» «Усім трапляється програвати», – сказав Морану голос. «Умій мужньо пережити свою поразку». «Це твоя поразка, хробаче. Він відсахнувся. Темрява почала рухатися. Щирилась безодня. Чорний провал. Затягалися, розгортаючись тканини. Рухалися дошки під ногами. І цвяхи розповзалися зі своїх дір, як огидні комахи. Це твоя поразка. Ти негідний могутності. Ти заплатиш. Його ніби вдарили по голові. Він втратив ладу над тілом і безпорадний простягся на танцюючій підлозі. Зараз я покажу тобі твою сутність, і доля твоя буде гідна тебе. Жах. Сліпий, безформний жах заволодів ним раптово, без останку. «Дивися, Руале Ільмаранен! Дивися, ось ти!» Руале піднесло над землею, і він опинився раптом у оточенні вирослих із підлоги дзеркал. Дзеркала нескінченно повторювали відображення завислої в повітрі людини, яка чіплялася за порожнечу. Різке біле світло вдарило згори. Владар світу, мокриця, мерзенна мокриця. Страшні корчі скрутили марана, його тіло перестало бути людським. Дзеркала байдуже оглядали його зусібіч, і в деталях відбивали все, що відбувалося: напівпрозоре сіре черево, щітка тонких тремтячих ніжок і божевільні людські очі. Ти безформна грудка плоті. От у дзеркалах, ближче, далі збоку позаду відбилася біляста маса, що позирилась. Руал бачив її і був нею. Кричати не мав чим, і тільки очі, тільки людські очі залишалися йому, очі, позбавлені повік, щоб не можна було замружитися. Це ти. Це теж ти. «Глибинна сутність, природа душі, ницість твоя і нікчемність!» Він хотів знепритомніти, і свідомість зглянулася над ним, почала потьмарюватись. «Незвично чи не так? Хробаком більш звично, адже ти вже був хробаком!» У повітрі забилося слизьке кільчасте тіло проглядали пульсуючі судини крізь бляклу шкіру, по якій перебігали хвилі спазмів. «Але ні хробаком, ані вішаком ти більше не житимеш. Я розчавлю тебе, розміжжу!» Танцювали в дзеркалах незлічення чудовиська, хробаки з людськими очима, останні проблиски свідомості були нестерпні. «Шкода, що видовище немає глядачів. Може, покличеш магів на поміч? Легіара? Еста?» Він уже провалювався в темряву, не в глуху, м'яку, заспокійливу темряву небуття, а в зламану пітьму кошмару, де чекали закривавлені жорне божевілля. «Клич, слимаче! Клич! Ніхто не почує!» Наближався кінець. Останнім нечуваним зусиллям йому вдалося зібрати залишки людського в собі, протягтися крізь згасаючу свідомість, рвонутися в нечутному лементі. Ларте, Ларте, Ларте, Ларте, де ж ти, нубо? Ридали чудовиська в дзеркалах. Ларте! «Ларте! Гукай! Гукай! Клич, Зо!» Біле світло раптом втратило силу, закліпало, спалахнуло знов. Кат на мить мовк, і цієї миті одне з дзеркал лопнуло. Не тріснуло навіть, а розповзлося, як стара тканина. Рвані краї скрутилися в трубки, а в отворі постав хтось темна постаті з довгим білим лезом у руці. «Назад, шаклуне! Ще крок, і твоя сила не врятує тебе!» Той, що стояв у отворі, підняв своє лезо, і дзеркала вибухнули зсередини, розлетілись міріадами жалюгідних скалок. Біле світло перемінилося на жовте. Руал відчув, що лежить на підлозі, побитий, скалічений, але... Людина Ти програєш, чаклуне Легіар стояв неймовірно величезний Довгий З незмінною жовчною усмішкою на вузькому обличчі Полезо в його руці бігала блискавка Схоже, він бачив щось недоступне Руалові Бачив, і очі його наливалися червоним Ти програєш Руал погано розумів, що відбувається Сторчма стала дощина підлога, завило обертаючись довге біле лезо. Повітря стало подібне до сухого піску, набилося в горлянку, перехоплюючи подих. Звивалися над головою марана жовті і червоні петлі, захльостували одна одну, з наголосним тріском рвалися, і від того хотілося оглухнути. Розгорнулася раптом лійка, сіра, скажена обертова, і пішла втягати в себе скалки дзеркал, клапті тканин, руала, ларта з його лезом. Обсипалися круті, пополом криті схили. Маран прочався, як мураха в піщаній ямці, коли лійка раптом засмикалася і вивернулася навпаки, стала горою, конусом. І легіар відрубав лезом, яке вже пригасало чорну присоску на його вершині. Останнім, що побачив Ільмаранен, був ларт із темним лезом у руці, до пліч укритий чорною густою, мускулястою масою. Маса стискалася кільцями, як безфорний удав. Маса давила, пригинала до землі і потемніле лезо із дзенькотом випало за слаблої руки. Тут Руал Ільмаранен з непритомнів. Підлогу великої зали вкривав складний малюнок, центром якого було коло спалачих свічок. У цьому вогненному колі горілиць лежав чоловік. Над ним стояла жінка в сріблястій мантії і монотонно читала нескінченне заклинання. Крейдені риски на підлозі спалахували і гасли. Я не знаходив собі місця, то стояв у дверях зали. Не зважуючись увійти, то підіймався до ларта, але двері кабінету були замкнені, і всередині панувала мертва тиша. На сходинках, на підлозі під дверима темніли плями крові, і кров висихала на руці дверей. Дім тихо постогнував від жаху. Жінка нарешті скінчила своє заклинання, і тепер німо завмерла. Я зважився її покликати. Пані. Вона повільно озирнулася. Мій хазяїн поранений, сказав я, мало не плачучи, допоможіть йому. Як я можу, тихо відповіла вона. Якщо зрушу з місця, гільмаранин умре. А якщо ви не допоможете, умре Ларт, вимовив я пошепки. Вона сумно похитала головою. Легіар – великий мах. Якщо він сам собі не допоможе, будь-яка допомога неспроможна. Я залишив її, кинувся в бібліотеку. Тьмяно поблискували золоті палітурки. Я схопив найбільшу книгу з тих, що стояли внизу. Драбина обурено засичала, і я відштовхнув її ногою і розгорнув чорний з позолотою том. У очах зарябіло. Я, виявляється, вмів читати заклинання тільки великими друкованими літерами, і книга була мені така сама корисна, як кротові підзорна труба. Я заметався, почав хапати інші книги, ще й ще. Жодне не підказали мені хоча б, як викликати Бальтазара Еста, а я був готовий на це. Потім я раптом наткнувся на книжку, написану звичайною мовою, і поспіхом заходився її перегортати. Але книга виявилася немагічною. Це був просто якийсь роман. Я впав у відчай, опустив книгу на килим і прихилився спиною до шафи. Хрипко зітхнув закритий клавесин. Здригався скулений на великому столі скляний глобус, тиснувся в куток маленький круглий столик, поцяткований магічними символами, і на нього впав широкий сонячний промінь, а в промені... У промені палав з золотом медальйон-віщуна, чистий, ясний і яскравий сонячний зайчик, відбитий ним влігся на стелі. Я враз укрився потом, і кімната перед очима на миті втратила чіткі обриси, ніби я дивився крізь мокре скло. А потім я зважився наблизитись. Золотий ланцюг, золота пластинка зі складним отвором-візерунком. Я простяг руку і відсмикнув. Простяг іще раз, торкнувся зрізаного кутика, сонячний зайчик на стелі хитнувся і знову завмер. Я заплакав, плачучи, Обережно взяв медальйон за ланцюжок і на витянутій руці поніс до Ларта. Я стукав у двері, схлипував і кричав: Господарю, вона пішла, іржа пішла, господарю. Будь ласка, відчиніть, будь ласка, відповіді не було. Потім я спиною відшуюсь присутність і озирнувся. Я сподівався, що це кастела. Але це був Март, її чоловік. Він стояв унизу, під сходами, і обережно притискав до грудей великий згорток. Кілька хвилин ми просто дивилися один на одного. Потім він зітхнув і неголосно спитав. «Що? Чим я можу? Кастелла?» Я подивився на двері кабінету. Двері були зіпсовані ударами моїх черевиків, і ні звуку, ні протягу не долинало зсередини. Я підняв перед собою руку з медальйоном, як це любив робити Орвін. Пластинка повільно оберталася на ланцюзі. Вона, сказав я Мартові, вам краще зачекати на неї в передпокої. Згорток у нього в руках ворухнувся, він міцніше пригорнув його до себе. Що тут сталося?-спитав він невпевнено. Я стояв на горі сходів, він унизу. Він притискав до грудей дитину, я тримав перед собою медальйон. Тут, здається, врятували світ сказав я гірко. Кастелу ми знайшли в передпокої. Вона стояла, підставивши обличчя тонкому магічному променю, що пробивався зі стелі. Побачивши Марта, зробила крок вперед. Обличчя в неї було таке, наче вона збиралася заплакати і розреготатися одночасно. Март зупинився, не мовлячи й слова. Кастелла підійшла, взяла в нього дитину, відкинула пелюшки, що прикривали голівку. Я побачив малого Здивованого, щирого Він радісно потягся до матері Намагаючись випручати рученята З тісного сповитку Я глянув на Марта Той ховав очі Я залишив їх самих І невпевненою ходою Рушив у велику залу Свічки догоріли Ільмаранен, Людина-легенда Сидів у колі і дивився на мене Зовсім як тоді У передпокої «Дамире!» – озвався він із подобою усмішки. «Як ми завжди однаково зустрічаємось». Я підійшов, намагаючись не наступати на крейдяні риски, і простяг йому медальйон. Він неслухняними пальцями взявся за ланцюжок, підніс до очей. «Що це? Медальйон Орвіна? Чому?» Орвін загинув сказав я. Він насупився, похилив голову, подумав, знову подивився на мене, запитливо. «Ви живі?» сказав я майже з докором. Орвін умер, а мій хазяїн умирає. Можливо, досі. «Вгамуйся!» сказали в мене за спиною. «Маран уже не бачив мене. Він раптом напружився, із зусиллям підвівся. Я повільно повернув голову. «Ларте!» – прошепотів Маран. Хазяїн стояв, важко прихилившись до одвірка. Половина обличчя його була схована пов'язкою. Єдине око дивилося крізь нас. «Ларте!» – Маран зробив крок, ще крок, наблизився до легіара, зупинився в нерішучості. Так вони стояли один проти одного, мовчки, сумно, непорушно. Потім Маран зітхнув і на долоні простяг лартові золотий амулет віщуна. У легіара здригнулися губи, єдине око ожило, широко розплющилося, ніби у хлопчика, що на ярмарку вперше побачив мавпочку. Ларт похитнувся, я хотів був підтримати його, але він роздратовано відсунув мене ліктем. Заспокойся, я ще в змозі триматися на ногах. Він прийняв у марана амулет, поторкав нігтем, прискіпливо оглянув, чи нема державої цятки. Цятки не було. «О небо!» – сказав легіар – Медальйон висли знову із його ослаблих пальців і тонко задзеленчав, падаючи на підлогу. Я нагнувся підняти, але чиясь рука в рукавиці випередила мене Бальтазар Ест. Він з'явився раптово, і нізвідки, і стояв тепер між лартом і мараном, тримаючи медальйон за ланцюжок. Золота пластинка розгойдувалася туди-сюди виписуючи в повітрі світлову дугу. Усі мовчали, поки Ест не промовив півголосом. «Так, значить, і знову, виходить так». Потім звернувся до Ларта. «Але чи можемо ми почуватися безпечно, поки існують двері і живий бравник?» Він звернув на Марана нестерпно важкий погляд. Той відгукнувся неголосно, не опускаючи очей. «Обити мене може тільки одна людина, Аль. Тільки одна людина має на це право». Лартові, здається, стало гірше. Він сполотнів і зціпив зуби. Я підскочив. Цього разу він не відстороняв мене, а намертво вчепився за моє плече. Так ми стояли кілька довгих хвилин, поки не вгамувався його біль. «Аль!» – сказав Ларт пошепки. «У мене зараз бракує сили на тебе. Будь ласка, йди!» Ест забарився, холодно знизав плечима і впустив медальйон на поверхню круглого столика. Зробив крок до вікна, ніби маючи намір вистрибнути. «Аль!» – сказав Маран.